Вернулися ми в лагерь. Дискотека вже закінчилася. Він каже, пішли, найдем лавочку, посидимо. Да, оце такі тілі. Чим ви недовольні, гражданин? Ідіть до завпроизводством. У неї є меню розкладка, скільки чого туди класти, скільки м'яса, скільки хліба. Ні, ти дивись, ще й нюхає. Ти глянь на нього. Та свіжі вони, свіжі. Що ви там принюхуєтеся? От попався клієнт. Що він робить в офіцерській столові цей гражданський? Який-небудь служащий. Ну і служив би собі. А він їсти приперся. Ти, Ізеліно, не дивуйся. Я і справді так щось розклеївся. У така чогось-то. Ну, якось воно буде. Ходи сюди. Дай руку. Я собі, Ізеліно, ось що вирішив. Побуду туди ще місяці півтора... Ну, поки того літа. І завжди ж доводить мене до божевілля думка, що ти під одягом. «Нема, гуляша!» «Ну, мало що в меню написано. Вже з'їли. Бо скільки приготовили?» «Тєвтєлі остались. Будете тєвтєлі?» «Зараз, пожди, Наташка». «Ху, дістали!» «Ну, тепер уже до обіду буде спокійно. Бери по компоту, пішли, сядем». Ну і от, слухай далі. Сіли ми на лавочку. Ну, я вже так трохи успокоїлась від того привідіння, від купання ночного. Вже й спати трохи хочу, але сижу, жду. Може ж він почне що-небудь? А він мені вдруг почав про зірки розповідати, про созв'яздія, названня їхні, ті легенди про них, хто до кого клеївся і хто в кого привратився. Ну, я так уже і задрімала. Позіхаю, до нього так осторожно притулилися, а він ні обнять не додумається, нічого. Потім він запримітив, що я дрімаю, каже вже спиш, мала? Ну, ходім, одведу тебе до люлі. Одвів мене під той корпус, де ми жили, і вдруг говорить слухай, я тут получку вчора отримав, візьми на храніння. Чи як то він сказав? А, на збереження» і достає з кармана конверт. Я так знову не поняла нічого, але розпитувати не стала, взяла, всунула в юбку у карман, і все. Я пішла спати, і він пішов. Даже не поцілувались, не віриш? Ну, ти слухай далі. Я ще в той конверт заглянула перед сном, а там 150 рублів. Ну, я його і сховала в сумочку. Нахранення то на нахранення а на слідуючий день нема в лагеріфі з рука. Рано не вийшов, зарядку не провів, ну, там уже вожаті якось самі справлялись. А його і в обід нема. І після обіда. І ні в кімнаті, ніде. Спочатку думали, на вихідний поїхав. Але щоб так, нікому не сказавши, позвонили в город, до нього додому. Там, кажуть, нема. І тут мені щось як в голову стрельнуло. «Що ж він же вчора казав мені, "Запомни це місце?» Я після полудника чашки швидко перемила, вискочила зі столови і бігом туди вниз, до старого русла. То був день робочий, туристів там, ну, рибаків, грибників не було. Перебігла я через лужок під тополями і на той пляжик. Дивлюсь, а там на березі, з краю, біля куща, лежать штаніки спортивні. Монтана і трусики такі, ну, плавочки, мужські. Я перепогана біжу назад в лагерь, та зразу до начальника. Та запихалась, та зі страху сказати нічого не можу, єлі-єлі об'яснила. Ну, побігли вже вони туди, начальник, старший вожат і всі остальні. Переполог піднявся в лагері страшенний, фізрук утопився. Визвали спасательну команду водолаза, там на річці недалеко вони є. Ті неряли, неряли, все старе русло облазили. Воно ж окреме, з річкою не з'єднується, але так нічого й не знайшли. Ще на другий день з городу приїжджали, з міліції, і теж з водолазом. Мене про все питали, шукали знов, ниряли, не знайшли. А я чогось боялась про ті гроші сказати, що він мені дав на храніння. Бо так вони ж в мене й остались. І тут я їх маю з собою, хоч покажу. У роздівалці після смяни. Але то ще не все. Слухай далі. Десь через тиждень, чи й більше після того, вже трохи всі успокоїлись.